مولانا عبدالباری <سؤال> صاحب دور اے تفسیر القرآن دا گیارہ نمبر کے ست چپوٹو پائے محلہ پر اغزائی مسجد کے پسات چین دو آزار نو کی شہر ہے دیدی دمیلاوی دو د آساتای عشاء عادی توید سنت کے ست اینڈ شیریز مرکز دکان نمبر تئیس عبدالرحمن پلازا نیزدی مینچوک جانگیرہ روڈ صحابی پروپرائیڈر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301 اللهم ابن کسیر رحمه الله انا كيف نتبرع منهم فلا نلتفط إليهم بل نوحد الله وحده بالعبادت فلا نلتفط إليهم بل نوحد الله وحده بالعبادت من بعد ذا دی دل طرفت توجونكو بلکی یکی واضد اللہ عبادت بوکو کذالک دوشان یریہم اللہ خایب دیت الله رب العزت اعمالهم هغه عملونه دې حسراتنا لې په دا افسوس پدې باندې هغه دې عملونه دیت الله دکاسه ستاره کی چې ګوره دنیا کې غوټا د عمل دی لګلو چې دې په پکار په کار شي دې په می شفارت شي دې په می اخلاص کی الله انندله خلق pkgر فل دا عملونه په توخی زلا د په اړه افسوس پدېږي و ما هم به خارجین من النار نبیدایوتن کی د اورا همیشه د پاره به پور کی یا یوهنا سوګلو مم ما فی الارض حلالن طیبا رات کای بشری کی پھیلی به نهی تحریمات د غیر الله او نزور د غیر الله د غیر د الله نه د بل دنم مخ ته حرامه ده یو شی مخلوق حرام کړه دنه نه حرام هغه حلال ل او نظر د مخلوق پنو حرام دی نو الله وی حلال قری او حرام مخری یا ایوه الناس و خلقو کلو خرائم اما داغ سنا فی الاردی چزمکا کنی حلالا طیبا حلال پاک کم چې حلال دیو پاک دین آغا خرائ ولا تتبعو خطوات الشیطان تابداری مکوی دا قدمون دا شیطان انہو لکو معدوم مبین تیکنن دا شیطان ساس دشمن دا اخکارا شیطان تابداری مکوی اخکار دشمن دیوی انما یأمرو کم بسوئی دے حکم کئی تاسو تا دبادائیں والفحشاء يذ بها ياي وان تقولوا على الله ما لا تعلمون او دغه خبر در کوم گئی چې واجب الله غصه چې تاسو بن کوی گئی فاذا قيل لهم اتبعوه هر کله چې دوی ته ویل شي ته به داریوکې الله رب العزت خوئی چې شیطان مماني بلکې فرای هغه چې د علاې کړی دي او حرامو کې د الله ان حالت صحیح فاذا كيل لهم متبيعو هل كلا چې دوی له شي کتاب داريو کوي ما دهو کتاب انزل الله جلل اعلی له کوي قالو نو ايده بل لا تبيو بلک مونتاب داري کو ما دهغه سه الفين علي من مندل دي مشران خبر كلا چې دوی شي چې الله رب لذتاب داريو کوي ده الله در علي ګلي کتاب تاب دوائی دهی نتبعو من خطابداری کهو ده بل ده اضراب ده پاردنه نسڑیا قرآن بس نزو نتبعو من خطابداری کهو ما ده غصه الفین علیه آبانا چه من مندلی دی پاقیخ پا المشران فا <تصفيق> <تصفح> اولو کان آباؤهم اگر جو مشران ددائی لا یاقلون شیعن چه نپوی دل ولا یا احتدون اونو پس ملار الله رب العزه توي کلاچ دیته د دی کتاب د اتباده وروګلی شنه دی وینه سړیا نتګو مال فین علی ابانا منک بطاب ذالک داغی چې کوم مونږ د خپل مشرانو دا خبره اندهای خطر نه کده چې یو سړی ته قرآن پیش کین کتاب د الله وړاندې کی حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وړاندې کی او دیوینه زمام مشرانو و چا مشر ذہن کی کینولے چا بلکی نو له له چا یو چا بل خو چې دا قران مقابله کې شو نو دا د هغه عبادت دی دا د غیر عبادت ته د قران مقابله کې مشر وړیر لوي لوي مقام وای دا او قسمره بلوي لوي د نصره لوي دی صحابینو لوي دی نشی کې دی یره پیغمبرنم لوي دی نو کو لوي د الله نام لوي دی نه نه لمب کې تاب د الله دی نه طببعو مع الف عليه یابان نه دا د مشرکانو خبره ده یو طرفته خبره دقرآي بل طرفته خبره د خخلو مشرانو د کاابرووي نو نه نه داې نه که د کاابرو خبره واقیده دقرآ خل. بیا به دا ګمان کوي جد چض غلت شوي دي یا د خبره د نه ده کړی بل چا اوپېټړلی ده. خو بلفر صحیح سابته هم شي بس بیا به خللغلیې د هغوی باره کې بت مو خبره م نن مصیبت دا لري قران وته بشګونو قران منه مني اكابر به اكابر کتاب به طرف کيني ولي نو همدغه دا چې دا قرآن خلاف خبرې نه اب علماء او نیکړي حق پرسته دیوځنه علماء اصول ذکر کوي دی نیک انسان کتاب کی یو غلطه خبره دا معلومه شو چې دا قران نه خلاف و نو ته پری باندې یقینو کاجدا خبره بددان نهي لمبه خبره کی تاویلو کا مناسب تاویل کړي شه مډیرا خاله تابه لښي جهې دې نو چورلټ انکار او نه دواي دا بل دبل چای زکه فلانګي کتاب کې داسې لیکلي دي فلانګي کتاب کې داسې لیکلی دي او کويو کتاب کې داږي ته څه صفای نو نو بس دا خبره غلطه ده کډکړې دا قبل چا کړه دغه خبره غلطه ده اولو کانھا باهوم اگر چې مشران دای لایا کلون شین جن پوی دل بهسید ولا تذونو بسملار اگر جو مشرم دوي چې نه پويدل او نو پسملار واني نو دین نه غیر مقلدین د استدلال نه سوي کیږي تقلید کوي نو تقلید ایف ایم مانسي کلاوت هم اگر جو مشرم دوي چې نه پويدل او نو پسملار چې کله مشره سړی پويږي القران او سنت عالم وین او دا هغه خبره په هغه خبره کې تقلید کول جگه ما قران او سنت کې نه وي او قران او سنت کې نو نوې مسله راځي خښې ده یا قران او سنت کې وا او باغي باندې نصوصي متعارضه لکه احادیث دي قران کې متعارضه ایتل نشتي او احادیث باندې داسې راځي چې هغه متعارض دي دی دی بل نه مغارض دي یو حدیث کې یو سدي بلګبل سری لکه داغي لن مثال یا حدیث کی رضی نبی علیہ الصلات والسلام رفع الیدین کړل رکو له تلو کې راتلو کې سیدی ته پتلو کې سیدی نه پاسه دوکې بل حدیث کې معنی راغلي ده نو اوس دې بارے کې دی عالم قول معنی ډړه حدیث دي نبی علیہ الصلات والسلام او یو سړی دی فلنکی عالم باندې زما اعتماد دے. دی دې چې کومه ترجیح ورکې نو دا عمل کوم نو دا ټیک ده او چې اوسه قران کې او دا هغه مقابل کې اوسړي د بل معنی نو کدا پویا منی او کده نه پویا منی نه دا خبره غلطه ده کنده پویا خبره ما غنه غلطی شی لکه امام ابو حنیفه رحم الله خپل او جماعه یو قول تاسو تداسی معلوم شه چې دا حدیث خلاف ده د صحیح حدیث نه نو می خپلې وي ایا پرېلې صحیح حدیث و اخلي دا صحیح حدیث واخلی اګه صحیح حدیث زمو مسلګته نو اولو کان اباهم اگر جی مشران دلای لا یاکلون شئن جن دل پیسیز ولا تدوننوا پسملار ته وسړي مشر پسملار وي او عالم هم وي نو دهغه منل هغه د دې آيت دلان دي بیان راځي وګوره په هغه مسلو کې چې د قران او د سنت مقابله کې نه وي چې کله د قران او د سنت مقابله کې رالنبيابه هیڅ چانه مني او مسل الذين كفروا مثال کسانو چې کافر دي مثال درابلون کې د کافرو کما مسل الذي پسانها قصدي یانه کوچ د آواز کوي دماغ صداله یا اسمعو چناوري الا دعان مگر आवाज و ندان او چا امام مجاهد رحم اللهنا ابن جرير رحم الله نقل کوي چې آیت مطلب دا دی تمثل الذی ينعک او په شان د هغه سړی چې د اواز کوي دهی مطلب سده مصالون ضربه اللہ و ایده هاگه مثال لے چه رب و لیدت بیان کرده ده دپاره ده هاگه چه, چه لا يسمعو ولا یاقلو مصالون ضربه اللہ لمن لا يسمع ولا يعقل تمثل الذي تمثل البهيمه مثلا ضربه الله لمن يسمع وي الله دا مثال ذکر کړل د هغه چې چې هغه په دې غوګونو خو اوري ولا يعقل لیکن پويږي پنا نو تمثل البهيمه مثال د هغه ډنګر دی تسمعن نعیقا چه آواز خو اوری ولا تاکل خو پوئی گی پینا چې دادا یو کافر دهی توتا تو قرآن بیانه قرآن غکت زین دلیل غکت زین خو ده پی پوئی گی نا غیمیسال دا آغا غوی ده چه آواز سندتا که قرآن وی نو ده پی پوئی گی چه دا قرآن ده دولگیو تا آگوانو نو پی بس او یہ آواز ده چه غکتا میرا زینو مثال درابلون کی داغا کسانو کفرو چی کافر دین کمسل اللذی پشاندہا غصدی دین یا نیو کچھ آواز کئی بیما غصدہ لا اسماؤ چی ناوری اللہ دعاان مگر آواز وانی دانو چگا سمون کان دی دی بکمن چاراگان دی اوم یونان دی فهم لاکلونن دی پوئی گینا یا ایوها اللذینا منو ای ایمان والاو قلوم امات قلوم انتو ای بات ما خورای قوائی من طیباتما داپا کو سې زونه رزق نا کوم چې مونږ درکړی تا اسو لا وشکورو لله او شکر الله رب ال عزت ان کنتم اياه تعبودون کې تا سوچې دې الله بندګي کوي انما حرم عليكم المیتۃ دا واستحریمات ذکر کې چې کم سې زونه الله حرام کړی ني انما حرم عليكم المیتۃ یقینا الله حرام کړی دا پتا سبحانه مورداره حلال سروي دی بغیر د حالاللوو نمړ شو داما ونه و نهبعدون کې وله عمل خندیرې اوه د خندیر وما او هر غشي اوله چا پور تکړی شپغې باې او هلله به جو پور تکې شپغې دغیر الله بغیر د الله نه بل چا دپاره هرر غشي حرام حرامبي چې بغیر د الله راپولزت نپاغې د بل چا نو غسته شو دا مسئلہ قرآن مجید وضاحت سر ذکر کری دا قرآن مجید تقریباً وو, زینو کی, وو زینو کی دا مسئلہ ذکر کری تا ایداد زن سرولی گئی یو ایت داشا دیم آیت ورپسید سورة المائدہ آیت نمبر تین دیم آیت ورپسید بیادریم آیت ام دا سورت مائدی آیت نمبر نب بین مقام سورت الانعام ایک سو او ایک سو پینتالیس نمبر آیتنا شپاگم زائی سورت النحل ایک سو او وم زائی سورت الحجر آیت نمبر 30 دے تولو زاین کی اللہ رب العزت ترت کی پڑھی خدرا کہ کم شی باندې بغیر زمانه د بلچا आवाज پور تکړې شي د بلچا نوم به واغستې شي د بلچا د پاره ذبح کړې شي نداشه د مردار الحرام وما او هلا الهرشه چ आवाज پور تکړې شي به پاګی باندې لغیر الله بغیر د الله رب العزت نمجاده پاره امام ابن تیمیہ رحمہ الله وی چاغه کلمته مراده و ما هرغه کلیما ما توکلم به له غیر الله و ما نوتق به له غیر الله ها خبرتی بيد الله نه بل چا دار اوکړی شي با غیر د الله نه بل چا لوم به واغستې شنو دا, دا, دا, دا مردا را دا کلمه حرام ده شه عبد العزيز رحمه الله هغه فرمایتي به یوسیز بامی بغیر غیر د الله نه بل چا لوم ما غستې دا ش حرام شو او پلی شو او په کېدي پلیت داسې سرایت کړه دی لکه چې څنګه سپې او خنزیر پلیت دی که پهپې الله اکبر ای نو نه لاږي په خندیر الله بر ای نو نه لاېږي د کې اغ سااردي چې بغیر د الله نه د بل پهونې هغه اومنلیشه اوغغیر دله نه بل چا د دا ملګار دی اوسو سامانور راڅوک چې مجبه شپلوگه کې. زیر بار ننونه فرمانی که اونکه ولا دین او نه حد نه تیر دونکو فلا اسم علیه نشته ګنا په دا ان الله غفور رحیم الله دې بخون کې مهربان دا اهمه مساله چې الله ربول عزت کوم سيزونه حلال کړی دی هغه خړی کومه حرام کړی دی هغه مخړی اوس دا الله حرام دی اوس الله ربول عزت وای مهګر مليانو تذکرہ 13 شو نخ گئے مولیا نو تاسکرا تی را اس الله رب العزتو ای چی او سړید سره دیلنا دی هغه دغه اهمه مساله پټای خدای هغه صدا بسئی ان الذين یکتمون ما انزل الله یقینا وقسان چی پټیا خبره انزل الله جل الله علی دا پټی هغه شی جل علی کلیدا الله من الكتابه د کتابنا و یشترون به سمنا قليلا او اخلی پدی باندې دنیا لگا اولئکا دغ قسان مایا کولوونفی بتون هم نهچ بلو خیټو ته اللهنا مگر مګره الله رب ز کوی چې کم خلککه دديله پړی چې دنیا په واخلم نو دیل د تخالص اوور چېی ولاو کلې محم الله ی ملقیامتی خبری بونه ک دی سره الله پررض قیامت قیمت خو خبرې د رحمت ولاو ذکی هم او نه پاک کې دلاه وله هم عذاابون علیمه او د دپاره دا داعذااب درتناک هسې دی او تپوس کوم چې دا غ مولا داسهزا ده چې کوم دا, دا مسله نه بیانې چې بهغیر د الله نه د بل په یو ی منخته کړړی شي دا حرام دی دا منخته کوونکې د اسلام نه خارج دی نوقرآ و چې کو مولا دا مسله نه دا دوزخی دی و چې کوم مولا دا مسله نه دا دوزخی دی دا دو م دا د قرآ مخې تفرود دی, دی. بیره او چااب تاسو اوورئ د چې کوم سرړی دغه کار کوي زیارت تضی بابا پنو منخ دیوړي دی. قبر له جंडा وړي قبر له غلا پړي قبر له کټوي وړي قبر له چرګ بوزي قبر له سانډه بابا پنو ماندی دا منخ دی گئی نو دو دو بس چه دا د بسو سزا دی دا غو اولاده سزا ده دیو جن اوله موله په کار دی چې اهمه مساله مخې ته کی اهمه مساله وچړي په دې باندې الحمدلله زمونږ علماو بیانونه تقاریر کتابونه په موجود دي اغه وګورای او وورای چې د اخلی اسلام شې الله رب لیزه دوی چې کم خلک د دنیا د پاره داشې پټي وځه دا دا چې په خوانو مليانو کوم داشې پټ کړو نو خالص دیلا باز غریبانان خو پویدل نه او که کوم پویو نو هغه وی کومه د خلکو د خبرو کوم نه یو لاسه مګی رې منښت د جمی دا ټول مونږ کرا رواني نو کدا نه نه زباص خورم د خېټه ټول کار روان د نبی علیہ السلام زمانه معنی هم د یهودو د علماو بارکه تاریخو ول علماء ذکر کړي اغه غیم بکټکاو او قران ما غی ته ځې په اشاره کړي چې دنیا لدی دین پټکړل زالمه دنیا لدی دین دن دن مپټا کته ډیر دین پټکې مستاخید تاسو سوا خو نه راځي اغه بره راځي چې کما الله مقرر کړي دنو په سمه طریقه پیدا کا غلطه طریقه غو د پاره مو استعمالو ولایک الذین داغ کسندی اشترو چه غره اکڑا گمراهی بل هدا پا مقابل ده هدایت کی وَلَا عزابا غره کعزاب بل مغفرت ببخن باندی فَمَا أَسْبَرَهُمَا لَلَنَّار ده سمراخ صبر کون کی دی پور باندی سا عجیبا صبر دیده دی پور مانا داده کی دی اُر تا بڑی رخ کلی دی تفسیر ابن کسیر کی اللہ مائی ماد الدین ابن کسیر رحمه اللہ آغا فرمائی چه کم سړی۔ د ګناہوں په روان دي نو لاله د دوزخ دا به دوزخ ته روان دي د دې د الله رب ال عزت نو ویریږي او دینه دره واپس شي ذلک به ان الله نزل الكتاب دا الله رب ال عزت وج ذکر کوي چې د دې مولا دور له یو دا چې کم دا مثلا بیان نه او وج دا ذلک به ان الله دا دې وج نه چې کنه الله نزل الكتاب بالحق دا لګلې کتاب د پاره د وضاحت د هک مسلې دا قران دنیا تر غلې دیو چې حق کار شي نه وینم دا چې بي داخه باز خبره به عوام ته نه وایي باز خبري داسي چې اوب عوام ته نه وایي نو ها چې غیر ضروری د قران او د سنتو دا عقیده کیدیو د عمل سره تعلق نه ای هیڅکله نه دی ویل په یا داسي چې درجه او د مرجو سره تړاو کې نه دی ویل په کار خو دا جایز او د ادمي جواز خبره چې تل کله یو خبره د قرانه او سنت نه خلافې نو به پرډاګه او په میدان ويل پکار دي دا یو مثال له را روان دي ذی عوام ذالک بیان الله دا پدې وجا چې یقینا الله نزل الکتاب علی د کتاب بالحق د پاره د ذکر اقر کول د حق ان الذین اختلفوا او یقینا کا سنت اختلافوک فیل کتاب بکتاب کې فی شکا قیم بعید نو د دې په مخالفت لري کړه حقنا ليس البرا تا کولا سولي جاي زي په ما زم زم زم باولي کوي ځان سره داګه ورترو سره کله شړينه سوزای نیم پاتشي د دې ځای نه درېمه یې سده سورث شروع کیږي ترايات نمبر 254 پوری په دې کې ذکر کای مساله د جهاد فی سبیل الله تعالی په دې جهاد د یا ادری مرتبی ذکر کئی پا دی کی لنبه مرتبه دادا چید مجاہد عقیده بسنگ گئی نو پا دی لنبنی ایک سو ستتر آیت کی عقیده او عمل دوڑا ذکر کئی پینزا خبری دا عقیده او تقریبا پینزا دا عمل ذکر کئی بیا ور پسې د ملک د اصلاح لپاره څلور قوانین ذکر کهم لومړی قانون آیات نمبر 178 کې چې د ملک اصلاح بادا سي راضي چې د ظالمنا د ظلم بدلا غسل کېږي مساله د قصاص دېم قانون ذکر کوي آيات نمبر 180 کې تقسیم الاموال بالقانون الالهی مال تقسیمږي په قانوني الهی سره چې کله د ظالمنا بدله واغستې شي مال په شرعي طریقه سره تقسیمېږي نو ملک کے بظلم نه در قانون ذکر کئی آیت نمبر 183 کیا ایوہ اللذین آمنو کتب علیکم السلام حکومت لپکار دی چه بملک کی قانون در روجی نافیس کی چه روجی آمکی جڑول روجی نیسی در این در روجی سر سر روجی وی بندی دوتا نو حکومت لپکار دی چه بملک کی هر ناروا بند کی لیکن سنگا جه پاکستان کی بندي تا نا الله در رحم وکي بس ځکه پاکستان هټول د قران مطابق چاليږي سلوورم قانون ذکر کئ د ملک د اصلاح لپاره 183 نمبر آیت کې ولا تاكلو امالكم بينكم بالباطل نه هي د رشوت نه چې ملک کې رشوت بند کړي چې کاله رشوت بند شو او رشوت نه غسته لیکيږي نو خل کو تب انصاف ملاویږي نو چې ظلم نه مال په شريعي طریقے سره تقسیمېږي او رزق دا خدایا کا رشوت څوک نه او نه څوک رشوت ورکأي نو بس ملک بس سم چاليږي بیا د آیت نمبر 215 نه د کور د اصلاح د पारा اتلاس قوانين ذکر کړي رنبے قانون فدوسو پندر آیت کی ذکر گئی چیدہ کور مشربا فکور بانیمار لگئی دریم قانون ذکر گئی دوسو سولہ کی چیدہ کور مشربا بابری دریم قانون ذکر گئی دوسو آیت کی ګلې چې به اژهور الهرم <سؤال> به عزت باغامیاش ته کې جنگ خونه لایزه هوکا کله مجبوری شو مبه به د کور مشر دې ته نه ګوري چې راده د عزت میاشتی دې چې د زما د کور بيزتي کړې لا زما د کشرانو بيزتي کړې لا خو خیر دې زو سنام <سؤال> دې کدي عزت میاشتري نه نه بیا به دغه ټیم کې جنگ کوي سلورم <سؤال> قانون <سؤال> ذکر کړي 219 آیت کې یڅالونکانی الخمری ول میسر د شرابو د تجارت حکم چې د کور مشر به په کور کې سترګي نه چې کم ناروا کیږي نه به بندایي که شراب دیو که جوړی ده تنظیم قانون دو کوي 220 نمبر آیت کې یڅالونکانی لیاتما د یتیم اصلاح په کور کې کیږي د یتیم خیر خیګړه نه غسر به امداد کیږي نو کور بسامي لا شپګم قانون جي کرکي آ نمبر دو سو ایک کیس کی کې چې کله د کور مشر د خپل جی دپرهنیک کوي نو د به ښه ګوریا سنه چې د مشره کورته را ولی والله تن کحل مشرقات هم قانون کرکي یاس الونه کان محیزه نو جوانانو تا چې نقا د وکړه نوستا د پاره پهدي پا کور کې کوانین صدي زننا نه سره به څنګه نو نو رئ ممسلهې کرکي مساله بهیز او پڑھی کې د قربان نفات ذل النساء فی المهیز قرآن وایده زنانو نه په حالت بهیز کې جدا اوسيږي اتم قانون ذکر کوي مقصد د جما نساءکم حرثلکم فاتو حرثکم چې سابې نکاح مقصد سابې وې کېدو مقصد وا زیادت د امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دو سو چوبیس نمبر آیت کی لسم نهم قانون ذکر کئی چوالا تجال الله اردتا لی ایمانکم دا اللہ دنم عدب احترام بکوئی لسم قانون ذکر کئی مسلد علیہ دو سو چوبیس نمبر آیت کی یو سڑی دخپل خزن قسمو که چی دیتا بننی زیکیگم داغت پارسا حکم دی یو لسم قانون ذکر کئی د طلاقوں الطلاق مرتان يا والمطلقات يتربصن بانفسهن 12م قانون ذکر کئ آیت نمبر 203 دیس کئ مساله د رضا اور ک د ماشوم د پیور کلو سم مساله دا سورہ تیمور کولی شو سورہ نا دې زنا نه باندې دې زنا نه لخرچه دا چا کار دي بیا د ماشوم پلار نو بیا د ازموارید چا دا قران په ماشوم مالی نار اخلي تر وړا پور بډا تو تر مرګه پورې قوانين ذکر کوي خو افسوس او حسرت په مسلمان تي د قران خال ناراضي دي ار لسم قانون ذکر کړي 234 نمبر آيات کړي ایدت د متوفا عن هاذا وجا خزا ده خاوه مې مړشه د دې ایدت بسوي سوار لسم قانون ذکر کړي حکم د خطبې آيات نمبر 235 خطبا قاطه او با دخیل امیزیر مطلبسو یو وزناننه له د نکاح پیغام لګینو طریقه به یې سین به پیغام لګی ټلیفون به تکي موبایل به میسیجی کې سجل بکي دا چل ته قران پي قران ته ګینه چې سړی د نه جوړ شي پیندل سم قانون مسله د طلاق او د غیر مدخول بیا یو زنانه دا قانون سره نه به یو ځای شي طلاق او ته ملاو شو دا غي بسو کومي 233 نمبر آیت کې ذکر کی. پا قانون ذکر کئی دو سو اٹھتیس نمبر آیت که چحافظو علی الصلاواتی گوری د موزونو په کی خیال ساتای اس آسینہ معاملہ کی انخلی بچول د پاو اڑو گھٹلو پا خیال کی موزدن پاتی نشی جاتا و اللسم قانون ذکر کئی پا نمبر دو سو چالیس د مسال ده وصیت یو سڑی امری ندے وصیت کئی ندے با پوسیت کے سوئی او اتهل قانون ذکر کئ حکم دمته کور دی جوړ نشه خصوصا د دې وخت ير شوی دی مساله د طلاق وراله سخه ور ورکا کنا ته جوړا جاما پیزار ور ورکا دا اتهل قوانین ذکر کئ ا بیا د هاغین روسو د سستو لپاره چې سوق jihad نه کئ هاغید لپاره یو نمونه ذکر کئ د بنی اسرائیل د یو او د بادران هم یو نمونه ذکر او اخره کئ الله چې کله د خبره ختمئ باب چې ختمئ نو فدی باندی ختمی چی تل کر رسول فضل اللہ بازو همالا بازن وغراوال زمان دو طرف دی خوچ سوک میں خوخشن وغراوال ورور قومہ تاسو عملو کئی زمان پر حکمو نو باندی لیس البر را ترجمیه تا گو ریسو فدی آیت کی دا مجاہد لسی فتونا پینزو تعلق دا کی دی سرا او دا پینزو تعلق دا عمل سرا لیس البر را ندنی کی ان تولو جوحکم اورض يحبل المخونه بل المشررك المغبه تطرف د مشررك د مغب مع دا چې وتفته مخجرزول دا د غوالي ده ولا الب لکن من د غ ولكن البرة بررو من آم بالله لكن نیکی نیکی داغ چاده چې الله بادي. انل برا لیکن نیکی من دا چا دا امن بالله چې ما نه را لاله الله زمبه قانون د مجاهد لپاره دا دي چې د وب الله ایمان ساتي د وب الله ایماني اوس به الله به د ایمان څنګه قرآن دغه تفصیل کړل وي ولیا مل اخره پر دا دمه خبره چې قیامت به ومني دریم والملائکه ته په ملایکو باندې سلورم ولکتابه او په کتابونو باندې تین زمون نبی نه په پیغمبرانو باندې او د دې باندې د ایمان طریقه بسینه دا به د قران نږدې کی حاصل لا دی چې هر مجاهد لا قرآنی ذکور ضروری دی چې په قرآنی عقیدو او په قرآنی عمل دا به څنګه مجاهدی وااتل مالا پینځو تعلق دا عمل سره دی وااتل مالا او ورکی مال على حبه سرد مينينا به مال سره مال سره مينه د خو بیا عمر کوي نو د عمل سره ډون به صفات په مجاهد کې د مال ذکر دو دا وا جدا دا چا سينه ته jihad دی لګی چې د ما پلاس کې غنیمت راشي کلاش نو کوب د فر جهادونه کې چته وې jihad د مجاهد صفات بدلې چې اطل مال دې به مال لګی زويل قربا په خپلوانو باندې و اطل مال ور کوي مال سره د مینی د الله نه یا سره د مینی د دی مال نه د ویل قربا خپلوانو لا ولیتامه ایتمانانو لا والمساکینا مسکینانو لا وابن السبیل او مسافرانو لا والسائلین او صالحونکو لا وفرقا به پاس آزادولو د غلامانو کی پاس آزادولو د سټونو کی مال لګایي د معنا دا چې د مال لګولو پسې کې د مال لګایي د مال غل نه وي دین سیفات ته د تعلق را عمل سره ویني قام الصلاه قائما مزملا مص قائمي لمز خیال ساتي ار چا پس نه کوي او نه هرې طريقي سره کوي درم وات زکات اور کوي زکات د فرایزوم خیال ساتي او فين سلورم والموفون بها بهم اذا حدوا اوه کا سانتي پوره والي کي پخبل وعده کله چي وادو کله چي وادو کې نو وعده پوره کوي اغا کسان چې صبر کوي فلباسه په تکلیف د مال او ذررا په تکلیف د بدن کې رحین الباس او په وخت د جنگ کې اولایک الذين صدقوا مانا لسم او ش لسم صفت او پینزم چې دا تعلق دا عمل سره لري مجموعی طور لسم او چې د عمل سره تعلق شنو پینزم یعنی د صبر کوي فلکې فلباسه په تکلیف د مال کې او ذررا په تکلیف د بدن کې راحین الباس او په وخت د جنگي اولایک الذين صدقوا دا غسان بیرشتنی په اولایک هم المتقون او دا غسان پریزګان یا ایه اللذین منو دا اوس د ملک د اصلاح د لپاره سلور قانون دا اولی چې د مجاهده کید او عمل سمو او چې ملک سم نو د دې بیا jihad دشي کولې که مجاهد هم سمو ملک هم سمو وقور ایرانو نبی جہاد نه کیږي وروم بے با عقیده خپل سمک کیه عقیده سمکړه نو کور د اسلامه کوشش کړي کور سمونو د ملک د اسلامه کوشش کړي چې کله دا سمو په ملکي قانون د الله نافذو نبی اچ دی جہاد کړي دا غي بس مرات روزی نتیجه بیره روزی او چې دا سي نه جہاد ټیک د جہاد باندې با اجر او ثواب ملويږي دا نه دي کینی به اجر بهي به ثواب بهي واغه آثار چې کم به مرتب کیږي چې اسلامي حکومت نیفاز دی عقب انا راځین په کار دادی چې د دې په واره کې ټول مسلمانان سوچو کې اتفاقی طور چې په ملک په دې دنیا باندې قانون د الله بسنګ راجی دا هر مسلمان زمواري دا یا ایه الذین امنو كتب علی القصاص ای ایمان والو فرض کړئ شه دې په تاسو باندې القصاص کیساس کیساس ته وې بدلا غسل برابر والے فلقتل قود لشوکي مانه ادا دیو سره یو جلسه دا غبدلا غسل فرض دی خدای دې په اړه څه قانوني د خاندان فرق بې یو کنا د عالم او د جاهل د خزي او د سړي سره فرق بې یو کنا الله وینانا الحر بالحر آزاد او حکم دا آزاد کړي ولا عبد بلا عبد او غلام په حکم دا غلام کړي ول انصا بل او الخذا پشان د دا له حکم کې وې مثل او است د حکم شاولی الله رحمه الله او فتح الرحمن کې وې چې د دې دریو مطلب داري چې یو آزاد په حکم کې د بل پشان دی دغه سي غلام د بل غلام اوري دی او یو خدای د بل خدای ورونې ده دا د عربو په دستور رد کین دا عرب طریقہ دا دې یو کمزوري خاندان خدا بهولګي او دا یو زورور خاندان سړی بیمړک هغه به ناخدا خدا به په بدل کې نو اچلا بلکې دوی بلګیدل دا یو دې خپل سړی په بدل کې به سړی وځو او بل داوا کدا هغه سړی بهولګیدل دوی سړی بیمړک نو دوی به موږ خو یو نو وځنو موږ به دعا و دري وځنو دا کغه زه موږ سړو سره برابر الله قانون ذکر ک چې کا هر یو قضا په حکم کې د بل خزه غوړي ده هر غلام په حکم کې د بل غلام غونې دي او هر آزاد په حکم کې د بل آزاد غونې دي په دې کې د خاندان سره تفاوت او فرق نشته لين بس خو چې قاتل کو نه رانی سي اوج نه وي فمن هر قاتل او في له چته دمافي وکړشوا من اخي د طرفه ضرور ده نه مراد د اخي نه اگر وارث دمړي دی یو سړی دی بلی قاتلک دمړي وارث او توی چې زله وژنم نا او مال دیات را کا تا ور نا کا فقط ایبن نو مطالبه کوي دیات دا وارث دمړي بالمعروفي د شریعت مطابق و ادا او ادا کوي به دا قاتل الیه دتا به احسان په خیری کې سرا انا دا چې د بړي دا وارث با تلوار نه کوي څنګه یې بینه او دبل به بکینه نه صدا نه کوي بختو اوبختو مدللی چې تاسو هلال شي کارځاري سفه هغه وای وینن بشي سبب شي دربکم پیدا بشي یړی به کس با شو کومره شخص بس واخلا کنه په بریدی کې ولده ټی لی ورکي الله ایدا بنهي ذالک تخفیف من ربکم ذالک دا داس شي معفي د قتل او د غي په دیات تخفیف اسانتهاده من ربکم تاسو در طرفنا ورحمت ونه مهردانيدا تهدا چا چې زیاتی وکو بعد د ځالی ک پس د دی نه یعنی روغ وړه پیسی وغستې بیا د ظلممه او زیاته ک یو قتل کوي نفلله د د دپاره ذا علی ما ذاب د درد نه الله سخته ذابد د د لا واللا کوم فک ساسی حياتون هغه حکمت پرآاند زیکر کوي والله کوم ساسو دپاره فکې سسی کې حیاتون ژون د عملدي یا او ال ای دا داکل لاله کوممتته کوون د دپاره چې تاسوبت شيء الله تاسو د پاره پهې کې د خوشاله جونې خو ک تاسو پوهږي او یو کاتل قتللو کو او هغهداوری شو په توه د ننس کاټل شو او هغه کوم ته وغلی شو ځکه دا مسله ده چې کلی یو قاتل صداور کولی شي یو غلن نه لاس کټکول شي نه په پټ په کمره کې نه. دل کې هغه بخکارې نن سبا خو میډیا دور دی بس ټي وي کیمرا دی وته ما مخ کې ټول خلک ته د اعلان کوي دا اعلان کی ډیم کې به حساس وي چې په ټول ملک او قاتل خلک یې چې سر دیواله زولې شو چې د توري دا پړک کړي ځالیمه مویني غره نه دې به سبا کټو بګ راخلی نو بل سړی به دوه خبرې وړي هټو پښتانه لاش کوي ولې هغه توره به مخې مخې تکیږي او چې داسي دا څنګه چې زمونږه نه انده کا تعلق پولیس سره ناشه قتلونو کا داړه کنا چې بيغمايي سوم نشته مخ کنا اثر را بيته او کا بسګر دا بیا بادشاہ غردل بیا په خپل قتل ډيري الله عيسو سره پارا فديکي دغه شاله ای ځومي کوتب علیکم اذا حدا حداکم الموت زم قانون ذکر کین چې د تقسیم د مال د پارابا قانون استاسي هغه په قانون له الله ای کوتب علیکم فرض کله شی د پتاه سودا خبره فرض کله شی د پتاه سودو رسوغه فرضيه خبر ذکر اذا حضر احدكم الموت فلاتي حاضر شود تاسو تاسو حالات د مرګ اوسړي په ځان بوشیت اوس مرم ان ترك خیرن ته دې پریج دي سمال سمال دونه پاتې کیږي نو فرصت کلشه وي د په دغه صورت کې څه شي الوصیه تو وصیت للوالدین و پارا د مور او پلار ول اقربین د پارا د خپلوانو بالمعروف دي شریعت مطابق حقن لایق دا, دا خبره علالمتقین او مومنان باندې متقین مراد ټول مؤمنان وصیت به مور د پلار د وراثه علما ذکر گئی بعض علما ای د آیت منسوخ دي چې کله د آیت مطلب داشي چې د دا مور د پلار د وراثه توګه جمهور لمدوره ورکا خپلوان لمدوره ورکا وای زګه چې د ټولو حصې مقرره دي او زمونږ استادان وای چې دا آیت د نسخ نه پدی طریقه بچ کړي شي چې د مطلب داشي چې فرض کړي شه د پداس وصیت لې د پاره د مور اپلار ول اکربین د پاره د خپلوانو بل معروف د شریعت مطابق معنا دا, دا چې دغه ټیم کې پتا وصیت فرض دی که مور اپلار تې او خپلوانو تې خدي د وصیت اوکا چې زما جنازه زما مال دا په سنت طریقه تقسیم کړي جنازه په سنت طریقو کړي معنا دا دغه ټیم کې چې پتا به میراثو کم فرایز دي داغي وصیت مور اپلار توکا د خپل خ... خپل خپلوانو توکا بچو توکا چه دا مال زمان گور پشری قانون باندې تقسیم کئی نو دا خبر غصم باکی دویا حق کنال المتقین لائک دا خبر اپا پر ازگارو بانده فمن بدد چا چې بدل کده وسیط لرا بعد ما سمیعه پس دده نا چه وائی ورد دا فا انما اسمه یکیناً علالذین پاغا کسانو دا يبدلونه چې بدده دی, دی لرا ان اللہ سمیعون علیم اللہ دے وردن کے اوپویا مطلب دا دی یو سړی وصیت سمو کو او چې ځواب ورې دونغه بدل ک او یذون کې گناهګار دی وصیت کو ان کې غاړه پاکه ده اوس یو سړی دی وصیت کین او سره بل ک اس ناس دی به پویږي چېر د دې سړی مازه ګډ ورډی به غلطی کوي پدې وصیت کین او دوی ته خبره سمه کی نه داسه څنګه وای داسې مو وای نه بلکې داسې داسې وای یا به پویږي چې داسړې پتاو کې دی دی یو رشتہ دار سره نالګی دا دی یو زیسرنالګی دا او دې قصدن دا حق لاندې کئ او دې تو ته نصیحت وکي چې ګور دا سم کوه قبر ته تخفی ظلم ندی او ته زی عمر قیامت کې بوس الله سره مخ کیږی نو دا سم کوه نو الله دا سړی ګناګار نه دی بلکې ته په دې اجر ملای دي فمن خافا سوک چیرېږي مموسین دا وصیت کاون کنا جنف کګې دون په غلطی سره او اسمن یاد ګنا نه قصدن فاصلاح بينهم او د اسلام کې د دې ترمنځه فلای اسماعیلې نو نشته د ګنا په ده ان الله غفور رحیم الله دې بخون کې مهربان یا ایه الزینا منو کوتیبالیکم الصيام دریم قانون د ملک د اسلام لپاره غداوی چې په ملک کې رجا امي دا ولي ځکه چې کله یو څلې روجا نیسی نو د سره د بل احساس د او چې یو څلې بخبل روجا نیسی تدا سره د بل دلوګي او د تند احساس نه بل دا چې په سره انسان کی تا کوو پرېزګاری راځي اغه د مقصود دی یا ایو الذین امنو ای ایمانوالو کوتب علیکم الصیام فرض کله شی ده پتا سرو جا کما کوتب الذین څنګه دي فرض کله شی و پاکسنو من قبلکم جست سن مخجو لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو پرېزګار شئ اور روزہ دیلای دې پرېزګاری در کراشه کمہ کوته با څنګه چې فرض شوی نو دا تشبی په نفس فرضیت کې دا کیفیت کې نه دا مطلب دا دی چې موږ څنګه څنګه روزه دا د دې لپاره دی نو دا ضروری نه ده چې مخکنه روزي دم ټوله د تصېوی <تصالك> خو دومره معلومه شو چې په موږم روزي فرض دی مخکیم فرض دی اوس دا ضروری نه ده چې موږ یو میا شو دا غېدی میا شو چې د شي کمی د چا زیاتې ای آمن ما دوداتین اللہ ترغیب ورکی نیولو درو جوتا چه دا یو سو رضی دی شمیر شوی دی شمیر رضی نو پا گوتو شمیر علی کی گیو کنا پا گوتو جی کمشی شمیر علی نو در دیر لگی دا گوتو پا بندونو شمیر علی شی پورت زیاد نو زیاد دیر شرو جی او کلا کلا یو کم دیر شی او کلا کلا پکی دا غلط و شادتونو دو جنا عطیش رو جیم شی یو ذ ازما یاد بیمن بلال ته کې شو کاه فاتې شروځو را باندې اختر کړو خو درحال نه یې یا غیر شو یو صورت د دښمن له شې وا بیا پدی کوم د الله د طرفه رعایت شته هغه کمې فمن کان من مریظون سوق تی وسا سن بیمار اولات سفر نیابو سفر نو سفر کې پېشمنې هم گراني کله کله نپېدا کیږي او دې پاغي کې روزه اوخري معنی دا ده چې روزه اونې روزہ حلل واسن دی ویل پکہ وځي دې روزه اونونی سی باغی کې فایدہ تمن ایام اخر په دبان لازم دې میر د نورو راځو په دې کې دا یو مسلې یادو ساتي ډیر خلک په دې کې غلطی کوي کله یو څळे په لری سفر وځي اوه دا نو دې بددا روزه په صورت نه دا روزه به نه ماتي روزه یې دا د سهار دبان نه د کور وځي نو دې د دې اجازه نشته او چې کله یې دار کې ما تکړه او دلته په سفر روان دي د ور دي د لري د سفر لري نو دته اوس اجازه ته کسبانه روجې نشي کنه دي شي او چې ګمر روجې دا کور نه راوتې دي دا بنه ما ته وي قال الذين باقصنو يطيعونه تاقدروا جې لري پډېر مشقات سرا اتا کويته کو تاقدروا جې لري په مشقات سرا فور نو پهبانې فادده تو عامو خوراک د میسکین یاد مطلب داې چې یوت کوونه طاقت د رو نه همزه د باب افال دپره د س به ماښز را ځيلله نو پاغ کسانو یتیکو نه چېطاقت د رو نه یاډ نروژه نیول شي دور بیمار دی دوه بوډه دی او یا نیولی شو خو په ډیرر سیحت مشاق سره دا د چې بیمار دی او یا بوډهې ډیرره. د د به س کوي ففییتتون په دبانېفییا ده تو عامو ممسکیین خوراک د م د به ممس له خوراک رکي د یویروجی به بله کې ی د سر سا فمنته تواخیران چا چې خوشالی سره وکړنی کې په هو خیرو لهو دا بخور د د دپاره مطلب دا د سره د مشکت ن روجونی ولا م دا دپاره ډیره به احتله به پ جه سواب بر کوي خو ضروری نه ده وتهسومو او ک تاسو ولا یا د مطلب داې. چ فرس خدای دی دې چې یوي روزې په بدل کړي یو مسګل لا خوراک ورکی دوه ټیمه او کيو سره له وای زموږ واسشتا زه دوه لور وکم درو لور وکم مخه او کيو سره سره د تکلیف او روزه ونيسي او انت صوم خير لكم او کتا صوم ونيسي پس سفر او مرز داړو کی نو خير لكم دا ډیره به تر ازاستا سوده پاره او امام قرطبي رحم الله وسرشد دی اخري په سفري ولمرضي غير الشاقي دا سه مرض او دا سه سفر چې ګور ډیر تکلیف ورکون کې نهي باز حلق او بازي بډاغان هغه په دې باندې کله کې جنہ کمال هر رنګه تکلیف غوډه خامه هروځنی سم چې کله ډیر تکلیف نو بیا روجنی ولا دا څواب خبرانه ده او چې کله ډیر تکلیف نو معمولی تکلیف هو خیر به بیا د روجو نصیبېږي ان كونتم دالمونا ک تاسو په شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دا رمضان المبارك دا مياش دا فزيلة دا مياش دا رمضان انزل فيه القرآن چرعلي قلشه دا پديك قرآن ودل للناس هداية دا پارد تولي من الهدى اخكار دا ليل دا هداية والفرقان وفرق دا دا حق دا فمن شهد منكم الشهر سوق جازر شهر ساسون دا مياش مطلب دا د ډیره د برکت میاشده عرب په کې قران را لګلې د هدایت دریه ده نو د دې میاشته لحاظ وکړه لحاظ اساته فمن شایئ لمن کومشاره سوک ته حاضر شستاس نو دې میاشته ده فلی اسمه نورو جدیونیسی ومن کان مرزان او سوک کی بیمار او علی سفر میه په سفر فعده لازم ده په دبان دښمیر مین ایام نو خراد نور مانا دا کله بیمارایه د سفر د وجنه کمه روزی اون نه ویل شي نو دا رمضان نورست د روزی بیا غني سي پورا ديږي يرید الله بكم اليسرا کمزانا يرید الله بكم اليسرا الله اراده کي پتا سدا سنتيا ولا يريد بكم اليسرا الله اراده نه کي پتا سد تنگسيا وليكمل العده دې لپاره چې پورا کوي اسمیره پتوائے او تبہ جی چینو با د ا دادر ستب جی بیا لگی بے اور ای سبانہ ی یرید اللہ بكم الیُسرا اللہ ارادہ کی پتہ سودا سان بیا ولا یرید بكم الُسرا اگر ارادہ نک پتہ سودتنگ بیا ولتوک مللہ ہدتا او دیدہ پارا جی پورہ کئش میر انا دادر قزائی دتن زک کی چا کشمیر پورے شین ولتو کبر اللہ او دیدہ پارا چلی بیان کئ علاما پاغا تریکا حداكم چلا تاصل خود لنا ولعلکم تشکرون او دید پارا چتاز شکر ادا کی ایف ام لگی دل لده د جا چابر اربان خنی یو جا ولعلکم تشکرون او دید پارا چتاز شکر ادا کی و ازا سالک عبادی انی ف قریب کلاچستانه سوالو کې تپوسو کې بندگان زمما زما بارکه چې زلریم او کنيزي حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابه تپوسو ته چې آیا زمونږ رب لری دې او کنيزي دې ته لری چې په زورو زوره تواز وکم کنيز دې چې مونږ په مزه مزه تواز وکم الله دا ایت راولې چې کلا زمما بندگان زمما دې لری والی او دنيز دې والی بارکه تانه تپوس کین نو ته جواب کې او فأني قريب جزء ما نزده زنزده ماوه دوئنده جزء دعوة تدعين قبلوما دعا دعا كمونكي فإذا دعاني كلا جزء دعا غادي خالص زمانا فليستجيبولي نجزء دعا قبلوما دعي لسه پا کردين فليستجيبولي بايد زمان حكما نوماني ولیؤمنو بي او ایمان برادی پا ما لال اللهم يرشودون بيده پاره چ مقصد تورسي د تورن اول ایمان په کار دی بیا داغين ورستو تابعداری په کار ده نو چې کله دواړه په سړی کې موجود وي او یو دعا کوي نو هغه دعا قبولیت تزيات انځي وي او دې دې کلمبه دعا ذکر کړه به احکامات منل ذکر کړه به ایمان ذکر کړه واج اسدا واج داس چې انسان خپل حاجت وړاندې کوي دعا کوي خدای لري د پروي نيز دي شرطه هغه د دې چې ستا به عمل سمي او د عمل د قبولیت په اړه شرط دا دي چې ایمان بلېړو به سمي تاکید د درسا عمل د برابر و نو چې دعا کوي به به الله قبلایي خو دې د لپاره شرط څه دي هغه شرط اوس قرآن ذکر گی چې ان شاء الله کده الله وخښه سوره انعام آیت نمبر 41 کې دا شرط ذکر دی خو بل د دعاو قبولیت په اړه یو وسو شرطونه نور دین یا دا چې په دعا کې به اخفای شری باندې ویم دا چې په دعا کې به تاسو اوازږي باندې بدماشي باندې درېم دا عدم اعتدا د حد نتیری دل باندې اعتدا فی الدعاء دا باندې دا ذکر گئی سورۃ الانعام آیات نمبر 55 کې او دا عجزهی تذکيرات د دوه د قبولیت لپاره ذکر د سوره النمل ایت نمبر 62 کین دا د دوه د قبولیت شرطونه الله ای کله چې خالص زمانه غواړي الله ای ځنی زم ما نه غواړه از موږ د زماني مسلمان به لری لری واسه تو پسی ګر دین الله ای نحنو اقرب الیه من حبل الورید تمارای زړه نه زیات نې زم هاو دې چې د الله نه سوال کوي خدایا زته نه د فلانګي په وسیله سوال کوم د فلانګي په حق سوال کوم د فلانګي په توحید سوال کوم الله ایمان نه ډاریکو غواړه دې ډاریک نه غواړي دا الله سره دوشمنی ده که دا الله سره نه لګي خدا دا فلانګي په وسیله دا فلانګي په وسیله دا فلانګي په وسیله زموږ سوال قبول کړي د دې ته مثال له سړې تا ته مخامه خولاړي آتا ته ایمان او غواړه آتا یو لري سړې دې بلګلې کی ته يره دا فلانګي په مخې نه غواړه ما دا یوه چې مخامخ دته زولاړي ما دا فلانګي په مخې غواړي ادا د کومه خبرې کلاوي بجاهي فلانا کلاوي بدفيلو فلانا کلاوي ببرکته فلانا دا د اياتونو نه د قران نه نسنه د پیغمبر د احاديث نه صريح مخالفت دی چې کم شير ترا قران او حديث د دعا ذکر کړي دي تا هغه کې دغه خبري بالکل نشته دی الله عز قبلو دعا د دعا که اونکي خو اجازه نه کله چې د دعا غوړی خالی زمانه د بل جانېنه غوړی اني د بل په واسطه غوړی نای دبل په وسیله غوړی بلکې خالص معنی غوړی ولی استجیبولی دایری زم اوک مون امنی ول یؤمنو بی و ایمان دراړي پما لا الله هم يرشدون د دې بارا چې د اور اسيخ په مقصد تا احلل لكم ليله صيام رفصو الى نسائكم حلال کله شي د استاسو د پارا پس بو د ورکه ار رفصو یودای کې دل الى نسائكم دخلو بی بانو سرا خون لباسلکم دېری دی څه ده پارا مخکی مساله د روزي ذکر شو د روزي یو څو احکامات ذکر کین په ابتیااد اسلام کین همیا مساله هغه داوی چې کله به یو سړی روزه ما تکړه نو تر سہاره پوری د له خوراک او څاکبه په هغه صورت کې جایزو چې څو بوري به د उद्देशو نه او چې د بشره ویخ بشه د یا خوراک او څاکبندو او د کور او لسریو د بندو الله رب العزت دی حکم باندې نسخر اولی گلا دا حکم منسوخ شو سپکواله راوستو الله رب العزت توي نور امید ته آسان صرف درازې روزا دا تر مخامې پوری او ټول شپه کې ازادي دا ته دمر به خوندې چې دا, دا لګ ټیم هغه کشمیر یو صورتي هغه دی ډیر د خیر او د برکتو به ترې دی دي ترې وژن قران حکم کوي چې كتب عليكم الصيام فدا سورجه فرض یانه دا قانونن په ملک کې نه تستوی نو غن لباسل لكم دا زنانه پرده دې ستاسو لپاره ته انتم لباسل لهن او تاسو یې پرده د دې لپاره قران دا حکمت ذکر کړل دی نیکا دا دیو جن اولا ما ذکر کای حدیث ده نبی علیہ الصلات والسلام هغه سره لعنتی دي چې د خپل خزې پټ رازونه بهر ووی او هغه خځه لا نتیره چې د خپل خاون هغه پوشيیده او پټ رازونه د شپې حالات بهر بیاې اوجد دا چې د قرآن وئښځه د سړی پرده ده او سړی د خذې پراردهه د چې یو سړی خپله جاه په خپله وګسي د پهده بهڅوک پرده واچی د دی وجه نه په کارغاري چې د خپل پټو حالاتو راض ای تخکار تخکاره نکړی شي علی الله ن کوم کو تختدانونان فسه کوم الله پوه او یقیناً تاسو نقصان کې واچي خپل ځانونه كنتم تختانونا دا مازی و او امام رازی رحمه الله معنا کوي المراد علم الله انكم انكم كنتم تختانون انفسكم لو دامه تلک الحرمتو وی الله تبطا قداه حرمتو هميشه د پاره باقی وي تاسو باندې نقصان کې واچوي و ان الله يعلمو انه لو دام ذلك التكليف الشاق لو خوف الخيانه وی الله تطا کدا مشکک پر دی باندې فروت وی چې بس دما سوتننا خوراک او ساق ترود کیدو پوری بجایز وی بی بی سربتا لوکا ترود کیدو جایز وی بیا نا نو کدا حکم الله ای ما همیشه د پره تکلیف کی وا کی شو نو ای په دی تفسیر زرا علا دا تفسیر د آیت وکړې شي نسوک خیانت خیانت واقع شي نو نو بهتره خبره ده دا ته قران په تفسیر کې هم زموږ استادان ذکر کوي چې دا سیو تفسیر دا سیو معنا چې هغه د قران او د سنت د نصوصو خلاف نه او باقي کې ادب د پیغمبر او د صحابه ملحوظ کړی شي دا خله بهتره خبره ده عالم الله الله پويو انکم کنتم تختانونا چې تاسو به نقصان کوي چې ينفذكم مخبل دانونا او مراد نو نقصان نه دا دی ادم الوفاعي بما يجب عليه چې کمشې په الله فرض کړل یا بسرتونه رسول شي زکه ګرانه خبره وا درځي دمرو جاي د شپې دمرو جاي فتاب علیکم الله مهربانی وکړه پتاسو وافانکم افراقی وکړه تاسو دا فل انا نووس بشرو حنا یوزکی گئی دی بیا نو سرا اوب دغوله ټوی ما هغه اولاد كتب الله الیکم چ الله مقرره کړلې ساسو د پارا طریقه به کوم غرض دای چې د الله ربو عزت بندگان زیات شي د محمد صلی الله علیه وسلم امه دی چی او دمه مطلب دا چې روژه خودی نه ولی دا نو ماته به په صاو او وبدا غو ما كتب الله لكم قلط واي حلال مال چې الله مکرر کړی د تاسو له یعنی کوم مال چې الله مکرر کړی د بدل درکې حلال او لټوا دغه حدیث کې راځي چې پیغمبر علیه السلام فرمایي په حرامو تکړه نو د روځي ثواب نه ده شي نو الله حلال لټوا و کلو و شربو خورای وزکی حتی تردی پوری یا تبین لکم الخیط العبیزو چه خارشی تاست دا سپین تار من الخیط الاسودی دا تور تارنا من الفجری چرنا دا سهر دا دا من الفجر بیان دا الخیط العبیز دی چه دا سپین تارنا مراد سشد دا سهر رنا ده. خود دا مطلب نده چې خورای وزکی تردی چې دا ما خام دا بانگ نشورو کا تر سهر بانگ پوری خوراک کوا دا مطلب نه د معنا دا په دې ټول وخت کې تاسو د قران اجازه به چا سره ټیمم پاسه او قران کای ولا تباشروهن ثم تم الصيام الى الليل او چې د سحر لرنا راوخ تاسو پوره کړئ روزه تر شپه پورې ولا تباشروهن مېودې کېږي د خلوب بیان سره وانتم معكفون في المساجد پسې ال کې چې دا سو اعتکاف کوون کې بجما الله دادي پولیس فلا تقربوها منېزیېږي دی تا پهنیب د خللافر ددی کذاې ک دغ شان یوبون الله آياتې بیايعې الله خپله تونالنا ش خلکوته لا الله هم یت تقومون د دپاره چې د زانو ساتی دنا فرماني د ال لانا سوررم قانونزی کګي د ملک د صللا دپاره چا هغه نهی د د رشت نه.